Quarts amunt. quarts amunt! Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt a Ràdio Arbós. Avui fem el setè programa i volem agrair un cop més les mostres d'efecte rebudes durant tota la setmana. El programa anterior va ser un cop més un èxit rútund. Portem cinc setmanes superant les mil interaccions i tres setmanes seguides superant les tres Així que moltes gràcies a vosaltres. Vosaltres sou Quarts Amunt. L'últim programa va ser preciós. Com vam dir, les coses fetes amb amor sempre surten bé i van fer un programa directament des del cor. Ens van acompanyar el Juanjo del projecte Una nova pinya i la Gil, la Wendy, el Champs i el David dels Minyons de l'Arbós. Ens van emocionar, vam plorar, vam riure i vam entendre per què fer castells és quelcom més que fer estructures humanes. Avui teníem previst un programa especial amb les tres colles guanyadores de les jornades del concurs de castells, els castellers de Vilafranca, els castellers de Lleida i els nois de la Torre. Però dimarts passat una notícia ens va capgirar el cor, i lògicament el programa, la Dana que ha resat el País Valencià. Volem agrair tant a la Marta Balló dels Verds, al Marc Giné dels Castellers de Lleida i a l'Oriol Nin i a l'Aina Requesens dels Nois de la Torre el fet d'acompanyar-nos avui. Tot i saber que no gaudiran del temps que es mereixen. Han decidit acompanyar-nos igualment. Moltes gràcies, companys. Avui dedicarem el primer bloc del programa a parlar amb els nostres amics de la Moixaranga del Gemasí i de la Nova Moixaranga del Gemasí. I ens explicaran de primera mà com han viscut aquesta setmana tan dura. Volem enviar des d'aquí el nostre escalf a les persones que han patit d'alguna manera els efectes tan terribles de la Dana. Enviar una forta abraçada als familiars dels que malauradament ja no tornaran i dels centenars de desapareguts i agrair públicament a tots els voluntaris que han posat el seu gra de sorra per ajudar desinteressadament a qui més ho necessita. Especialment volem destacar els nostres companys de colla i especialment al nostre cap de colla, Xema. Després de fer un recapte exprés van marxar cap al País Valencià ajudant tot el que van poder. Sou exemple i l'orgull dels minyons de l'arbós. Com deia Zo, les lleis ja no són lleis si sempre fallen, el rei ja no és rei si el cap li tallen Vinguen les armes als meus, plouen les pedres, sols el poble salva, sols el poble salva d'eixos merdes. Germans del Sud, estevem amb vosaltres, comencem, Quarts Amunt. estem amb el Marcos. Marcos, què tal? Molt bé, molt bones. bé. He el... pogut dir que bé, però bé, bueno, estem, estem passant. El Marcos és el mestre que li diu aquí, oi? El cap de colla de la Moxiganga del Jamasí. Um, Marcos, sí. la primera pregunta és obligada. Com esteu? Doncs pues agotats. Sí. Agotats i cansats i, i, i desanimats. Jo mateixa ja m'estimo tant, com, com, com cada dia és un dia normal igual d'un altre, i tant per antes de dir, i així baix ja hem de tenir el carrer ple de trastos, ple de panc, i, i la veritat que estem agotats i tant per de... eteixar, i tant de ajudar i de, de preocupar-te per la gent, són, són milers de coses, són milers de coses que estan passant a ser feliços mm. uh, Primer de tot et volia agrair, Marcos el fet que estiguis avui amb nosaltres Vull dir, hi han coses molt més importants que, que atendre'ns avui uh, i enviar-te una abraçada molt forta de part de, de Radio Arbós, de tots els que estem avui a la taula, dels milions de l'Arbós al final de tota Catalunya a tu, a la gent que t'envolta i a la teva dona, i agrair-te molt el fet de que estiguis avui amb nosaltres moltes gràcies, um, moltes gràcies. Sí. Bé, bueno, aquí a uh, tenim molta relació amb el Gemasí i, i no volem entrar en cap moment amb el Morbo Fàcil. Uh, D'això ja hi ha altres programes que se n'ocupen. Volíem saber una mica com estava el poble, perquè clar, al final aquí ens arriben informacions molt diverses de tot tipus. Volíem saber una mica de primera mà uh, com ha està tot plegat. Bueno, pues el poble va, va millorant un poc, però segueix, segueix igual. Estem parlant de que, de que si, si te dones compte, són carrers que són estretets, però tots els mobles de totes les cases que hi ha al carrer eh, es, se fan intransitables. Se fan intransitables, apartament, ja, ja està el que més ens es està preocupant, que són les inspeccions, són les males odors, són animals morts, són... No sé, lo que més es preocupar ha sigut sí, el CMC, que és lo que més hem intentat ajudar en la Muxeranga que, que, que estén, estén col·laborant un montón en el poble, és la es la neteja, llevar els trastos, i la de la ja no queden trastos, ja no, no, llevarem el fan. Però, bueno, el primer és el poder transitar per el poble i el poder anar a... a, a a llocs. Com ara em vols anar a comprar a un, a un... Que hi ha un supermercat en tot el poble obert pues te fa faltar quasi una hora per anar i tornar a les compres de la mà eh, les cues, de, de, de com ara a la farmàcia, estiguem un per la meva filla, 3 hores de cua però bueno, va tant ara vull guardar l'altra farmàcia i, i a poc a poc anirem veient la llim però així, a poc a poc, jo crec que encara ens, ens quedaran dos o tres setmanes segurs de, de, de feina aquí i llevant, llevant. Que van fang de l'enfant i trastos de davant de casa. Um, clar, a mi em costa que, que em surtin les paraules perquè clar, al final, escolta la primera mà algú que estimem i que, que ho està passant així de malament costa, no? Um, entenem que, que l'alerta... O sigui, hi ha molt, molt, moltes veus que diuen que l'alerta va arribar tard. Um, com va funcionar tot això, Marcos? Va ser un desastre brutal, va ser un desastre brutal perquè en primer lloc teníem una rata droga, després una rata roncha, ningús es esperava el que se el el el pantano que molta gent arrisca la vida, jo mateixa, jo mateixa perquè no havia arribat encara la alerta de de quedar-se en casa i, i l'aigua ja anava a l'aigua al Xenó. I què passa? Que quan, quan tu veus l'aigua al Xenó i veus la camara, i veus la tia que és tanta aire a les rodes com en el meu cas, doncs el primer és anar a la camara, en l'aigua al Xenó. Jo el primer que vaig a fer va ser anar a la camara, pujar-la a dalt, pujar-li algun moble, que, que ja s'estigava molt, i després vaig anar a la camatia. Estem parlant de que, de que l'aigua ja corria amb força, però tu no et dones compte, eres, són les peixes que ens salvaran aquestes persones, perquè... Perquè, perquè no són persones que no poden putxar a primer pis i les putxar sí la funciona. El meu cas va ser això, el meu cas va ser anar a la cama mare, després anar a la cama tía, i a l'hora de tornar de cama tía a casa, ahí, ja, ahí va ser quan jo vaig dir, ah, m'ha clavat, senyor, perquè ja, ja, ja putxava de un carrer que no hi havia molta corrent, ja costava de putxar, me tenia que anar a agarrar de, los, de les balanes per pegar a casa, la va anar a quedarme, estàs loco... Bueno, però al final... Eh, és, és com, com, com a que el, el cap fa més que el cos i, i, i has de fer-ho i ho fas. Així ja, com a més que han intentat eh, jo tinc una mica es fontaner que, que va intentar anar al, al seu local a salvar alguna cosa, i conforme va obrir la porta el va arrastrar l'aigua que era paca dins diu que es va a veure negre dir, hi ha hagut moltes imprudències que no, que no se n'haurien d'haver ocorrit si aquesta alerta no era plegat ara. I aquesta alerta plega allà L'aigua ja portava tres quarts d'hora del carrer. Uh -huh. era impossible era impossible xoar eh, a tot jo. Jo estava en casa, ma mare dim que el veí no podia puxar al primer pis, que era una persona personava bueno, xt, fet ha mort a mort eh, eh, un ve de, de ma mare per, per no poder puxar al primer pis i, i al segon moment es primer dia va ser moments que, que esperin no la donar a viure en la vida i, i, i, i després és el que ha passat en les Valències. Hem estat quatre dies sols so de sí. clar que la policia també va perdre tots els mitjos, va perdre els cotes i va perdre tot esta clar, però d'estar quatre vies hagent de xampant tu soles en lagent plorar en la plorant, buscant el seu cotxe la que segut bueno, seguigut olvidar segutt pot olvidar. Ara ja hi ja, hagut ja molta molta soitat i ha ja dels eh, bueno, moltescines gràcies a tots els voluntaris que han degut perquè sensels no n'hi ha. No no, no haurem pogut eh, aconseguir el que hem aconseguit aquests dies. Gent que, que, que ha entrat a casa, no teniu ni hores, hem de treballar. Bueno, jo, jo se li fico a la pell de gallina de perquè gràcies a ells aquest eh, poble està millor. Ara, ara ja el que queda són maquinària gorda que vinga, maquinària grossa que vinga que vaig a llevar, però també estan ells allà eh, ajudant i esperem que estiguin unes quantes setmanes que, que falta fa. déu nhi Marcos. Um, a mi mentre estaves parlant se'm ficava la pell de gallina és molt dur, molt heavy, el que el que ens estarà explicant al final estem parlant de, de... hòstia, són testimonis molt, molt forts um, aquí a l'Arbós es fa un, un recapte solidari aquí just a, a baix de l'Ajuntament Demà és l'últim dia que es poden portar coses de 5 a 7. A mi m'agradaria que diguessis aquí, per tota la gent que ens està escoltant, que no és poca, què necessiteu? Perquè, clar, la gent porta aliments, porta aigua, està una mica desinformada del que ha de portar. Ens han dit que el poble en un ambient que és a Torrent necessiten sobretot ous i productes de neteja. Eh... Um... Bé, bueno, la ràdio Esteva per dir que tu consideris. Marcos, des de què necessiteu? si Hem vist també per xarxes que la Muxaranga moixarangal Jamasí fa un recapte, també per ajudar en el que es pugui. Eh, tu mateix, Marcos, el que necessitis. Sí, doncs pues, pues, eh, pareix increïble, però el que, que més necessitem és menjar i productes de neteja. Han vingut... Espanya s'ha volcat totalment i ens han portat trailes i trailes i trailes i i ara mateixa, però que és ben et heu menjar, La gent està inclús agarrant més del que fa falta i són coses que no entenc. Però, bueno, així, el que ara fa falta és Martina de Grossa i... me fa mal dir-ho, però dinés, dinés. Nosaltres tenim un contrari que, que, que està reprenent es la Muxeranga no fa falta maquinera, gasolines i gent que vingui a netejar. Uh -huh. Però nosaltres la mateixa hem, hem convençut que si els carrers estan intransitables. Les màquines que estan treballant grans, eh, per aixir del poble llenant la carrer a la gasolina, els costa molt de rodar. Amunt, moltíssima gent particular que té transport, gent que treballa al camp, gent que treballa a camions, eh entonces que es, que en este proyecto es es, es, es dar bueno, eh, una empresa catalana muy forta de, de, de repartició de gasolina y, y, uh, y uh bien chicos que digo en francés, que es trata así, por tantuna cuva que infecte se va a repartir per dins del poble en un cotxe duna cuva de 1000 litros. Hem a repartint a les màquines perquè no es menen del posto. Els escreveben ja amadors, terem un grup de WhatsApp que s'està particulars que sabem que perquè no donem no dorem ni l'Ajuntament. municipals particulars i hem, i hem repartit 6000 L de, de gasolina eh repartint al al al particular que està ficant dins de la seva bauchaca per a que el doble, és algo increïble, perquè la pobles, l'ajuntament ha Editudira, s'ha apallat tots i s'ha retechat com ara guarda els seus artefactos està en, en Jauteimonet. Motos són molt més grans que guarda suar, però però un bueno, ajuntament que també està chocant molt, no, no, no, no, no, tot. Eh, hem han repartit 6.000 de gasail a a projectors a que gent que és particular. guardes, en comprar carxes que estem dedicats a, a netejar carrers, diguem 5 persones d'una punt a l'altra, que netejarem. Hem ajudat a, a, al col·legi de maristes, que és el col·legi que va fer que la Moixena s'ha ressurgirà en 1973, que va estar a punt de, de, de desaparèixer. Hem ajudat els maristes amb autocúbers, en aigua... Eh, hem tocat a l'escola de treball d'Holzaina, també s'ajudarem amb tot el que passa falta, instruments, mobiliaris i tot el que faci falta. I, I seguirem ajudant que fins aquí no se'ns quede ni un duro, la que 3.000 fins i tot tornem a la normalitat. El que més volem ara és netejar eh, el, els carrers i que siguin tot a l'escola, que siguin a la normalitat, perquè ja fa, ja fa molts dies que estan fora de, de, de classe i pareix que no, però, però comencen a, a, a tindre gana i estan nerviosos. Això, ens gastarem el seu duro que ens donen, ajudant el poble, i sociales eh a persones particulars, no intentarem que tot tot sigui sí que tenen problemes de escarses comúals, si com que tenen un comerç poble, tot el que compren o compren en comerços del poble per que poder refloatar i ser la nostra idea, el que el poble eh, s'han xunguga totes les atures que ens esteu donant, eh, molts castellers, moltes colles de com a Chovell, els va a tercer abots, els castellers de Barcelona, molta gent eh, castellera que ens hanviat i molta gent de de, de la autogravació que també que han necessitat donar molts diners per pa poder valiar aquestes coses. Doncs, Marcos, no et robem més temps. Um, Enviar-te una, una abraçada, tot a l'escalf possible des d'aquí de l'Arbós. La, la gent que ens escolta, podeu seguir a xarxes a la, a la Moixaranga al Gemasí, allà fiquen tota la informació per si voleu donar. Um, aquí es fa una recollida, com hem dit, demà de 5 a 7 és l'últim dia per a aportar coses. Heu escoltat al Marcos, que és el que fa falta, a Torredembarra també se'n fan, a Vilafranca també se'n fan, a Lleida segur que també. Anirem donant veu perquè s'enviïn el màxim de coses possibles cap al Gemasí. Marcos, una abraçada molt gran, records a la, a la dona, i cuideu-vos molt, si us plau. Moltes gràcies, agraïm. Si estigueu ahir eh, tota la gent donant tota tota informació i ajudant... És veritat, eh? jo ara ja, perquè ja, ja porto bastant dos dies, perquè els eh, eh, era parlar d'una persona així, no t'he Però un moment, Marcos, que el, el Francesc et vol dir alguna cosa. Uh, Marcos, tenen res que vam parlar l'altre dia, que vaig parlar amb el teu germà, amb el Sergio. Uh, ostres, sí. jo conegu personalment la teva mare, dic, ostres, m'ha culpit bastant quan has parlat d'ella, no?, que la vas tindre anar rescatar pràcticament, perquè jo he estat a casa de teus pares, i, ostres, sí. i molt simpàtic, o bona, ostres... Uh, a, a mi personalment m'ha tocat més profundament perquè sobre la conec personalment, aquesta persona, molt bona persona, i vaja, que va ser un moment per oblidar, segurament, i de veritat que tots els meus ànims i que puguem tirar endavant el més aviat possible i que estem amb vosaltres tot el que faci falta i com podeu tornar el més aviat possible la normalitat, de veritat. I que puguem compartir places el més aviat possible, Marcos, i que ens ho passar bé plegats. Hi ha un cartell per ahí que, que ha escrit una persona en pisa en, un, en, un, en una manera que sembla que la se té clavat i es, ficava el eh, qual d'ensembles mucherangues al salet este poble. Mm. Així no farem. Molt bé. Marcos, una abraçada molt gran, guapo. Ens veiem aviat. Sigamos de gracia. Que passa bon? Hem parlat amb la Moixaranga del Jamasí i ara parlarem amb l'expresident de la nova Moixaranga del Jamasí, un paio molt ben parit, que el vam tenir aquí per festa major de l'Arbós. Uh, Carles, com estàs? Hola, Gerard, molt bona vesprada. Què? Bueno, Dís el possible, evidentment. Com estic? Bé, estic, que ja, que ja és prou. La veritat, conforme he anat desoblupant-se les coses, crec que dir que estic viu i sencer, ja, ja és un punt positiu, no? Mhm. Um, bé, bueno, tu jo hem anat parlant aquests dies, ja saps que aquí a l'Arbós t'estimem moltíssim, de fet, cada any vens per festa major a veure la dia de festa major aquí a, a plaça. Um, a mi m'agradaria entrar una mica més en prof... o sigui, sabem que, que estàs bé, que estàs sano i salvo, diguéssim, uh, sabem la situació que hi ha al Gemasí, que està destruït, mica en mica sembla que aneu tornant a la normalitat. A mi m'agradaria preguntar-te, Carles, uh, Tu, que ets un tio que mulles, m'agradaria que em donessis la teva opinió sobre com s'ha tractat el tema aquest de la Dana, no? Si l'alerta va arribar tard o va arribadora, si els polítics han estat a l'alçada o no... Saps que aquí no ens casem amb ningú i tens la llibertat absoluta per dir el que tu consideris. Sí, bueno, lo, lo, lo que me conegueu sabeu que soc una persona que m'agrada parlar, clar. A veure, jo crec que això ha sigut, des, de, des del primer fins i l'últim punt, ha sigut un despropòsit. La veritat és que trobe que ha estat una temeritat, sabent que des de la l'EMET es va avisar en repetides ocasions el, el tamany no, de, o la magnitud de, de, la, de la dana que se'ns acostava, que no s'avisarà la població. Vull dir, eh, jo sense anar més juny em vaig passar la, la nit aïllat a, al meu lloc de treball, en en una part alta que tinc allí, en la, en la meva botiga, sort, perquè si no, pues, no sé com haver acabat, no? I, i el, igual que jo, s'ho ha passat centenars i milers de persones treballadores a, arreu, de, arreu de la província, no? Crec que els dies posteriors, els primers dies posteriors, s'ha anat passant el, el, el mort no? perdonar-me l'expressió perquè s'han mot moltes persones en aquesta, en aquesta circumstància però entre govern autonòmic i el govern central s'ha anat passant el, el, la pilota per a per, lle per, per llevar-se responsabilitats i alhora, anar desgastant els rivals polítics perquè com sabeu aquí al País Valencià governa el PP i el, i el govern central governa el PSOE i crec que no, ha, no han estat a l'altre de les circumstàncies cosa que la resta de la població o la, o la gent de la classe de treballadora de tot arreu sí que ho ha estat i, i està donant el call des del primer dia aleshores ja fe en la humanitat però jo crec que és un sentit generalitzat la gent no creu en, si ja la situació ja estava complicada respecte a qui es governa jo pues crec que molta gent espera, espera que el servei per obrir els ulls ¿no? perquè la vida de les persones val més que qualsevol no sé, qualsevol tipus de productivitat no? Sí, no, al final és el que dius tu, sembla que s'estan tirant la pilota uns amb els altres i al final qui qui pilla sempre és el poble, no? sempre, sempre passa el mateix. I sí, i sí, sí que, correcte, el, sí que el, el poble salva el poble, però hem romantitzat alguna que considero que no s'hauria de romantitzar. Al final el poble sempre està allà pel que faci falta. Correcte, al final el no. poble salva el poble perquè no té més Exacte, és així, clar, i, par i parlant clar, tio, és, que I, és, i, és i així. I en Rictus no plorarà, no, no, és clar. així, vull dir... S'ha romantitzat millor... alguna que no hauríem de romantitzar. Al final, els polítics estan per servir al poble, no? I no per tirar-se merdes uns als altres. La gent està patint, la gent s'ha quedat sense cara, s'ha quedat sense cotxe, gent, ha mort molta gent, i aquí s'estan tirant pedres al teulat un dels altres per treure quatre sí, punyeteros vots. A, a, a, al final, sí. Eh, està clar que això ja ha passat, mm ja després de demanarem responsabilitats, no? però el que hi ha que fer és moure's i quan més ràpid millor perquè hi ha gent que no tenia llum o que no té llum, hi ha gent que encara no ha pogut pràcticament eixir de casa perquè en el GMS ja ha fet molt de mal, però un poquet més al nord, a l'Horta Sud, fa importa que t'arrota això, el bal, el fa tot això està arrasat i... i, i és que és, és un animal, és, és que a mi no m'he sentit les paraules i ja saps que jo és una persona que baix l'àvia ja parla. Mm -hmm. I aquesta gent han estat dies mentre s'ho pensaven a veure si enviaven a la UME als bombers, als bombers forestals i, i, i, la, i, la, i la gent de, de, de, dels cossos, dient és es que nosaltres volem anar. I la resposta ha sigut un no o... Joli, no s'està sent preparada i estan dient que volen anar. Menegeu-se, ja ho després de qui és la culpa. Però mm. primer anem a salvar la vida de les persones o els béns o el que quede de tot, saps? Perquè... És, és, és que és un despropòsit és que hi ha una altra, una altra, una altra definició que despropòsit de cap a fi. i ja veurem després com acaba això, saps. però vull dir jo en el GMSI començant a veure eh, efectius bueno, al final de setmana ja se van veure però en el poble sense anar més juny en el barri del Raval fins al cap de setmana passat el barri 1.000 nosaltres tenim la nostra seu a l'entrada del barri fins el diumenge passat o el dissabte passat, perquè ara es comença a anar gent eh, mitjançant eh, l'iniciativa de, de membres de la nova Muxerangà. Allí no havia entrat ningú. I avui és el primer dia que han entrat maquinària pesada a llevar al el, el barri del Raval, la meitat del barri va paral·lel al riu del riu Magre, va, al, va paral·lel al, al el que és el marge del riu. Vull dir, per allà és per s'inicia tota l'aula. Allí són, són cases de planta baixa el desastre que hi ha allí és monumental, pues allí no s'ha preocupat ningú d'aquestes persones. No, és una, és una... perso També són persones. És <ríe> es que molt fort el que està passant aquí i y a mi el que més fort és ¿no? es que la culpa és del dimoni. Hmm. Uh, bona, bona tarda, nit, Carles, soc Francesc, d'aquí a la Rulsa, del Cap de Pinyes, dels Minyons. Escolta, el director de ràdio Larbós, que porta també el servei de meteorologia de la ràdio diàriament, me'n comentava i puc podria demostrar-ho que ja dies abans, que no fa mai, em va ensenyar una foto d'una taca vermella enorme, ara m'ho comentava, dic, coi, si des d'aquí l'Arbós, el, el director de Ràdio Arbós de Meteorologia, ja m'ho va enviar personalment al meu mòbil, què coi ha passat aquí com perquè aquí l'Arbós estiguéssim al tanto i m'ho va avisar, de, això és molt perillós, realment em va dir, <ríe> això m'ho va, va dir ben clar per mòbil, i ràpidament van pensar, ostres, el Xavi ja m'ho va dir dies abans, eh? o sigui, sí, és que això ja es a, veia vindre, a, a, què és que ha passat a, a, aquí, a, no? A, a, a, a tot el passat en ocasions és molt senzill. No, exacte, però... exacte, no, no, però és que hi ha, hi ha, hi ha una, hi ha ara mateix hi ha una informàtica, hi ha una tecnologia que, ostres, no... s'han d'aprofitar. Un, no? un, un, un mort de fan com jo, no ho puc saber, m'apareix normal, perquè al final jo soc una persona treballadora, però hi ha persones que sí que tenen la formació i tenen els mitjans, conforme toquem de dir, que han avisat i vull dir, és que han arribat a culpar-los a ells de que això ha passat. Vull dir, I l'agència la, estatal de meteorologia, que que jo crec que és una entitat amb la suficient eh, credibilitat com per a avisar, pareix que ho va fer, vull dir, pareix o ho va fer, i no se'ls va fer cas. Clar, clar, escoltes tantes coses, no, jo, si te soc sincer, en moltes ocasions, no me crec la gran majoria de les coses que escolte, perquè com tot té interessos partidistes, però el que està clar és que de moment van més de 200 persones mortes i sí, sí. no sé la quantitat de persones desaparegudes Lo més I, trist i... és que se'n faci I... campanya d'aquestes coses a sobre i es llencin els plats igual. uns pels Aix altres els dona completament igual perquè ells després se'n van de dinar i se'n van de sopar i a la si t'has ofegat, si t'ho vas passar mal si ho has tot o... o no perquè Aleshores... no estem parlant d'un poble Carles. estem parlant d'una setantena de municipis sembla. Claro, és, és, que... Que so... jo, és no una extensió molt que gran eh? vull dir, sí, sí que no, jo Carles... que no sé els pobles que són, perquè jo fins dissabte no vaig recuperar contacte amb el món exterior, perquè jo, com vos ha em vaig passar la nit a ella en la botiga, i el dimecres, conforme vaig poder, me'n vaig anar a casa uns companys de la colla que me van refugiar, i allí vaig estar ajudant-los i neteixant, i... Ja després, pues el cas de setmana, més pues a ajudar conforme bonament han pogut en el poble, i ara esta setmana pues, estic en la meva feina, perquè és el que me fa pagar les factures i donar de menjar a la meva família i no estic mirant les notícies, perquè és que el poquet que veig i que m'arriba és que a mi me vull la sac. Tinc molt en l'ànima. Jo et recomano que no miris les notícies. No, no, no ho El meu metge m'ha ha prohibit, perquè és reventaré com una xitxada. Jo, sense entrar amb el morbo, parlàvem amb el Carlos de com va patir la situació, aquí no entrarem a parlar amb el morbo, que hem dit amb el teu company, d'això hi ha altres mitjans que se n'ocupen. Mhm el Carles hi va pillar la, la riuada a la seva feina, al seu taller i va passar la nit allà, es va inundar tot és el que diu gràcies a, al que sigui està viu que ja és ja molt, ha perdut el cotxe bueno, pues com, com moltíssima bueno. gent no? el que m'agradaria fer és un punt i a part, i tu que ets un tio polític que ja ho sé i del llevant, força llevant des d'aquí. Uh, I amb això acabem, que no volem robar més temps ja. Um, volem... No te preocupes, per a mi és un plaer per sempre parlar amb vosaltres. Per nosaltres, collons, Carles, amb el que t'estimem aquí, ara que et va parir. Um, estan, hi ha grupuscles que estan aprofitant aquesta desgràcia, sobretot a València, sabem que hi governa València, el que passa al País Valencià, estan aprofitant aquest desastre per treure pit. Uh, saps de què parlo llavors sí. no en refiem de les informacions anem al tanto amb qui donem diners uh, A dia va anar el rei d'Espanya el president del govern espanyol i el president de la comunitat valenciana el rei va parlar amb certa gent um, hi ha grups clars d'extrema dreta que estan aprofitant aquests moments tan complicats per treure pit i per promocionar-nos uh, no ens oblidem d'això tens algú a amb això Carles com ho estàs vivint tot això? estàs d'acord amb el que dic? no ho estàs? bé, bueno, uh és que és un, un exemple més no, de la convivència en ocasions de l'extrema dreta amb, amb els aparells de l'Estat. Mm. Eh, jo no sóc una persona que crea en conspiracions ni ni, saps, ni, <coughs> ni les recolse perquè a la fi això no, no porta cap lloc però és molta casualitat no? que determinades persones arriben o estiguen justament en el moment en el què passa el Re saps? Mm -hmm. això, no, això no és casualitat. Les casualitats en aquest tipus de circumstàncies no existeixen. Com arriba? Qui el deixa passar? Pues, eh, per de gràcia, el País Valencià, sí. els que estem aquí tota la vida i han sigut o som un mínim actiu a nivell polític, mm. pues ho sabem. No? está claro. y eh, entonces entonces eh, como acabas de decir tenía que estar un poquito un poquito en alerta porque entonces este a a a Río Revol, no siempre aparecen es matejos de siempre a intentar visibilizarse, a intentar guañar eh recolfament a base de populisme, de de falàcies i mentides, com que no sé, jo és que no me crec res, no, però a mi que m a mí que me venga un paio i me diga que és baix del centre comercial Ñan, no sé quants mil mots, perquè doncs jo que sé, doncs ja vot, ja verem què diuen les autoritats. Ah mm. uh... De manera, de manera oficial. Mm. Jo ni me cregut a uns ni me cregut a altres, però jo crec que la gent per favor que sí que estiguin un poquet eh, amb, amb l'ull obert a l'hora de, de veure de qui arriba la informació i qui està darrere d'aquesta informació i sobretot jo a, això és a nivell personal i jo me represento a mi, Carles Cortell i Picot no es representen ningú més. Jo voldria donar les gràcies a a tot el món que ens està tirant un cable aquí als pobles afectats al País Valencià, perquè no te pots fer una idea de, de l'ajuda que ens està arribant, de com la gent s'està volcant. De... Jo avui he estat amb gent d'Astúries, amb gent de, de Navarra, amb de Madrid, amb gent de Barcelona, voluntaris, bombers, polic... o sigui, és que és brutal. Mm. I, I què necessites? I què ens fa falta? I això vull dir-te... Ay, això és el que t'arriba no? i això és el que en ocasions te fa oblidar un poquet no? pues l'abandono i l'enoperància la no? de, de la classe política la autonòmica com nacional Totalment, Carles Doncs escolta'm, Carles, uh, ho deixarem aquí moltíssimes gràcies per atendre'ns només faltaria um, sé que has fet un esforç per poder estar amb nosaltres, una abraçada molt i molt gran de, de la gent que estem aquí a Ràdio Arbós, de l'Arbós en general, de Minyons de l'Arbós, saps que t'estimem moltíssim, de la tu com a teva família i esperem veuret te abans i si no ens veiem l'any que ve per festa major, Carles Home, per supòs, jo tinc de fer vale. el meu aniversari en l'Arbós, si no ja les tradicions, les tradicions he de respectar-les Una abraçada Però molt forta, gràcies. bonic Moltes gràcies, gràcies a vosaltres, sabeu que vos estimem un muntó Que vagi bé, guapo Vinga, una abraçada where have you been my blue-eyed son and where have you been my darling young one i've stumbled on side of twelve misty mountain i've walked and i crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven-side forests I've been out in front of a dozen dead oceans Quartz well, I've been ten miles in the mouth of a graveyard Bueno, després d'aquests testimonis tan colpidors intentarem ficar una mica de bon humor a la taula, de bon rollo a la taula i a l'audiència. Estem molt contents de tenir amb nosaltres a Quarts Amunt els guanyadors de les tres jornades del concurs de Castells, Castellers de Vilafranca, Castellers de Lleida i Noés de la Torre. Començarem amb la Marta Balló dels Castellers de Vilafranca. La Marta és amiga nostra, l'estimem molt i ja és el segon cop que ens visita i és pràcticament col·laboradora del programa. Um, cal recordar que el primer cop que va venir la Marta, si no vaig errat, van fer el rècord d'audiència de Ràdio Arbós en 20 anys. I això no és conya, va patar un servidor de la gent que va entrar a escoltar-nos. No és conya. Uh, després se m'enfada quan li dic que és la Messi dels castells <ríe> com vam dir l'últim cop a, Aitana, bon Aitana, bon matí correcte m'agrada més això, més, però ni, ni a propet eh? bueno, tot és discutible uh, com vam dir l'últim cop, per nosaltres la Marta és la castellera total és capaç de pujar el tronc de castells de Déu de fer de Setén al Pilar de Nou és una fixa a les alineacions dels millors castells dels verds i és una referent per les noves generacions de castellers i de castelleres per nosaltres, encarna els ítems i els conceptes que una gran castellera ha de tenir. Eh, empatia, lideratge, ambició, empemta, valentia... Però a part de tot això, la Marta és possiblement igual o millor, la Marta Persona és igual o millor que la Marta Castellera. És simpàtica, és propera, és amable, humil i sempre amb un somriure, menys quan no plora, com va passar a la dia de Tots Sants. L'anterior cop que van a visitar-nos, ja vam fer una entrevista en profunditat. i Ja la coneixem, a la Marta. Um, però ens vam quedar ganes de més. Així que avui que repeteix, anem a veure si l'enganxem amb un parell de preguntetes. Benvinguda, Marta, com estàs? Hola, bé, bé, molt bé. Tot bé? bé? T'agrada sí. les intros que et faig o no? Bueno, em, <ríe> em una mica vergonyosa, però bé, bé. Bueno, ah, la primera pregunta és obligada. Fem-nos una valoració de tots sants. Bueno, clar, no, una no pot ser. Uh -huh. ja, bueno, va ser un camí una mica amb pujades i bajades. Sí? super contents pel 4, al final l'havíem de fer Vilafranca sí sí, sempre fèiem el 4 de 10 o intentàvem el 4 de 10 després d'hores de fer castells o... després d'hores de fer castells o... o ben o ben caigut, o així, llavors un castell tan heavy, eh, necessita tots els sentits. Uh -huh. Doncs sí que és veritat que l'havíem carregat en diverses ocasions i descarregat el concurs de fa anys, però feia temps que li al darrere per tornar-lo de color verd i tornar-lo a casa, uh -huh. o sigui, a portar-lo. I estem supercontents per això, va anar superbé, hem de primera ronda, com havia estat planejat, en tots els sentits, i prou, prou bonic uh -huh. per per tot, que, per tot el que hi havia. Després, bueno, al final, pues, la canalla mana i pues, vam anar tant amb el 3 que aquest any ja l'hem fet bastants cops i, i que ho teníem molt bé potser sí que remenava una mica més que els últims que havíem fet però, però re preocupant però bueno, mm -hmm. al final i bueno, i el, Pilar, I el Pilar ja el vam veure que el Pilar, jo el vaig veure des de casa i jo el veia perfecte uh, tu hi eres, estaves al tronc del castell um... com el vas viure tu? va ser una putada lo del Pilar perquè bueno sí, sí, una putada, ho pots dir perquè, bueno anàvem molt segurs, l'altre cop també hi anàvem, mm -hmm. però al final teníem la, bueno, ja l'havíem fet ja l'havíem carregat llavors ja vas amb l'experiència a sobre doncs, del que has fet, del que has de millorar el que sigui, al final tant al peu foc, remanilles i puntals va pujar superbé mm -hmm. la prova que vam fer el, el dia abans l'assaig va anar molt millor que la primera que havíem fet mm -hmm. a part de molt més ràpida i, i tot va pujar superbé sí que és veritat doncs, que la canalla podia estar una mica nerviosa, però no, no més que amb altres castells que havíem fet o amb els... El portàvem vuit pilars de vuit, vull dir que no que jo no ho tenia massa al cap bueno, va pujar superbé, ara l'estàvem superbé molt bé, vull dir, més bé que el pilar de vuit que vam fer després mm -hmm. i bueno, i doncs pues al final és el que dic, la canella mana sí. va veure alguna cosa, va sentir alguna que en aquell moment, al final ella, la, la nena gaudeix molt fent castells uh -huh. vull dir, sembla tòpic, però vull dir, al final puja perquè vol s'ho passa superbé fent castells ell ens demanava el Pilar tant al cap de colla com nosaltres vull dir, al final portem des de principi de temporada assajant el Pilar nosaltres ens fiquem a la xarxa petita assajant el Pilar de nou i sempre dient, va, Pilar de tres, de Pilar de nou Pilar de quatre, Pilar de nou i ho teníem molt coll avall Bueno, doncs pues, pues en aquell moment mm. al final de la plaça pues, impacta una mica hi ha molta gent, ha... sí que és veritat que no hi va haver tant soroll al principi com amb l'altre al final això sí que va ser molt respecte de la plaça però perquè al final també la gent el que veia era vale, el carreguen i a veure què passa la baixada, nosaltres teníem clar que l'anàvem a descarregar, ara clar a toro passat doncs mm. no, no t'ho puc dir però les sensacions eren boníssimes yeah. boníssimes mm. Hem llegit que comentaves que la dia de Tots Sants va ser una muntanya russa de sentiments contradictoris, que va ser una de les dies més estranyes que recordes. Vas començar amb felicitat, després incomprensió, impotència, ràbia... És complicat, no?, de gestionar tantes emocions tan contradictòries amb una mateixa diada. Com es gestiona tot això? És molt difícil. Jo, clar, cada, cada paraula que, que vaig anar posant mm -hmm. era, bueno, després de cada castell, doncs, el que vaig sentir. Uh, I el més difícil... Després del Pilar, clar, jo només sortia. Plorava tota l'estona, només sortia sense plorar quan mm -hmm. tocava pujar. I, clar, arribem a quarta ronda, descarregant només... Bueno, només, descarregant el 4 a 10, que és ah. un castellot, però, clar final la nostra diada eren 3 castells i Pilar amb l'ordre que fos, però tres castells i Pilar llavors començà superbé i cada cop una pedra, una altra, una altra ja no sabies per on tirar després del Pilar ens va costar molt però al final, bueno, va, anem al 4 net, que és un castell doncs, que fa molt que no fem, tenim moltes ganes eh, el, el tronc bastant renovat bueno, i tampoc llavors era, ostres, si al principi ja estem i no hem fet res, bueno, res el 4, el 4 de 10 sí, sí, clar, sí. De 10, sí. Ah, clar. però clar, a partir d'una actuació el que fan són Castells i Pilar que sí el 4 de 10 està molt bé però tant el 4 de 10 com la plaça com la colla es mereix pos doncs, un conjunt no només el 4 de 10 la idea era fer el 4 de 10, el 3 de 10 ajuntar-los a la mateixa plaça a la nostra plaça després doncs, poder jo que sé, doncs, amb l'ordre que fos però fer el Pilar que el tenim molt assajat però també és veritat que traient-lo negatiu sortir després de tot el que havia passat i fer quatre 4 amb agulla també doncs, centrar-nos una mica tant al tronc com, com els del Pilar i, i clar l'últim que havíem fet que ja ho vam parlar aquí havia quedat encarregat al concurs uh -huh. doncs tornar-t'hi a posar bueno, va ser dur pa, mentalment però bueno, al final la canalla el que té és que desconnecta molt ràpid vull dir la mateixa enxaneta va, va baixar el Pilar, però després et va de fer el quatre nou no aguller i et va fer el Pilar de 8 mm -hmm. i gaudint, perquè sí. al final bueno, la canalla té això que no ho va veure clar ella va veure coses que nosaltres no vam veure i ja està, has d'intentar passar, encara que, que costi mm -hmm. el moment, després ja torna però al moment has d'acabar la diada llavors el 4-9 aguller i després bueno, acabà amb el Pilar de 8 que vam fer nou. Mm -hmm. però bueno, la idea era fer-ne 8 i acabà amb el de nou. però bé, bé al final content, contents, contents sí. ara he acabat temporada a sí. uh, fer-nos una valoració una mica global de la temporada com l'has viscut, quina puntuació en ficaries de l'1 al a la temporada de Castellers de Vilafranca un 9 un 9 Sí, bueno, perquè el final ha sigut bueno, molt bé, però a la vegada bueno, ens ha tocat una mica mm -hmm. Clar, vull dir al final si valorés la temporada abans de tots sants doncs millor doncs, seria un 10 al final hauríem aconseguit tots els objectius que ens havíem plantejat, guanyar Sant Fèlix, guanyar el concurs hem, descarregar doncs, els castells de 10, bueno, faltava el 4 però mm -hmm. carregar el 4 de 10 un altre cop descarregar el, el 3 de 10 tot això venint del Tots Sants, molt contents també, al final un nou, doncs, molt contents, però sí que, bueno, amb cosetes pot generar la temporada... En, ens hem anat superant tot el que havíem fet els altres anys, ho hem anat com avançant una mica, vull dir que mm -hmm. en general, bueno, això ho ha de dir el cap de colla, però sí. jo parlant per mi, soc, bueno, molt contenta. Mm -hmm. I uh, avançant-nos una mica als aconteixements, què n'esperes la temporada vinent? A uh, L'espineta aquesta, el Pilar de Nou? Bueno, clar, el, o sigui, les ganes de fer el Pilar de Nou des que, des que vam obrir la veda el, el 2022 sempre i és. L'any passat no es va donar, doncs no es va poder fer, aquest any s'ha donat, clar, l'any passat el vam assajar igual, eh? que passa, bueno, al final no, no va donar i ja està, mm -hmm. hi havia altres objectius o el que fos aquest any, doncs, un altre cop a tope doncs, l'any que ve doncs, es començarà igual, si es pot avançar, doncs, millor si, si no arriba, doncs, doncs el següent i mm. si arriba més d'un cop, doncs, contents Fes -fes també no? sí. uh, a la plaça de, Vila, de Vilafranca aquest any no us han acabat de sortir les coses com esperàveu Um, a què creus que es deu? I perdona que faci una puntualització, acabem la temporada si no hi han sorpreses, ni novetats fora de concurs, amb la diada de festa major d'Arbós com a millor diada de l'any. Aquí els versos van Juran surt a Vila Nova. Durant, no. no. No perquè no. Vilanova, Vilafranca va fer la mateixa actuació a Vilanova que aquí l'Arbós, que és el 3 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar 5 de 9 i Pilar de 8. Per les altres colles la jove Tarragona va fer el Pilar de 8 aquí. És l'actuació global Com actuació... Com a actuació... Com actuació global la Diada de festa major a l'Arbós s'acaba com a millor dia de la temporada. Bueno, és que aquí venim a fer bons castells. Oh, tant. Sempre ho hem dit que Vilafranca ve aquí a honrar la plaça i això diu molt d'ells també. Bueno, intentem anar tot a arreu a fer el màxim que tenim, eh? no, però bueno, quedat, al costat de casa... Que... No, has quedat molt bé. Pues és veritat. Ho sé, ho sé. Ho sé. Però sí que al costat de casa, doncs, nosaltres si sí podem guanyar tot arreu, millor. Oh, està clar. <laughs> però al costat de casa pues, costa menys portar la gent i els bós ens i... I a què creus que es deu que a la plaça si hi ha alguna raó? Que a la bueno, plaça de la vila no, ajura, no us hagin sortit la, les coses? Bueno, la primera raó és que anem a fer el màxim que tenim, mm. o inventar-nos coses, llavors és normal poder que no surti sempre tot el que tinguem preparat. Que t'haig de dir que anàvem molt de que sortiria tot, eh? Però, bueno, això pot ser... Bueno, a a, a tots sants, si a Sant Fèlix tampoc ens ha sortit tot el que volíem, per molt que després sortíssim pues, bé, diguéssim. Uh, no ho sé. Altres, jo, l'única raó que et veig és aquesta, la de que intentem del màxim. Uh, I a vegades les coses no surten, no surten. bé. Però no, no seria ni per nervis, ni al final sí que hi aneris, però és que ens encanta actuar a casa vull dir, nosaltres ens estimem Vilafranca i la, suposo com totes les sí, colles casa seva mm -hmm. però intentem, sempre les, les actuacions més grosses on doncs, ens toquen a casa doncs, en moments que estem molt bé eh, en forma i tal, llavors penso això doncs, que no s'ha donat mm -hmm. Abans de seguir amb l'entrevista vull agrair-te a Marta que vas venir quan va guanyar el concurs de Castells eh, de Tarragona Vas venir aquí al plató, després de la de tots sants has vingut també. Com a deferència, no moltíssimes gràcies per, per acompanyar-nos. Un cop més, que no t'ho he dit abans de la introducció, t'ho dic ara, moltíssimes gràcies, Marta. A mi tot el que sigui parlar de castells I ho cada, venir, cada dia. I més venir aquí a Quarts Amunt, que tractem com una reina. I tant, massa, massa bé Ara obrirem el meló del mambo. Som-hi. Ens agrada el mambo. Molt. Um, nosaltres sempre creiem que un dels petits defectes de les colles al meu punt de vista, eh, de Gerard Jofré um, un dels defectes que li podien buscar a les colles grans, és que no ajuden a pinyes um, a la Diada de Tots Sants s'ha criticat a xarxes, com sempre als verds, que també els agrada molt criticar els verds per tot el que fan que van ajudar a Capgrossos de Mataró a les pinyes, que si la pinya... Com us diuen? Um... Bueno, hi, ha, hi ha un mal nom que us sí, diuen. Em, el, és Matafranca, és el Mata final. Franca. Al principi, no sé... Castellgrossos o sí. alguna cosa És que no sé com va, exactament, Algun, eh? però sí. alguna invenció d'aquestes... Alguna bueno. cosa d'aquestes. Clar, jo crec que al final us burxen. Feu el que feu, us burxaran sempre. Sí, Aquest... bé, bé, ja està bé. Però a mi m'agrada el fet de que us fiqueu a les pinyes altres colles a ajudar, a sembla un gran gest. Què n'opines... De la gent que critica no per criticar. Eh? Per la crítica en si al final una crítica constructiva sempre sí, és sí, bona. I tant. Què no opines de la gent que critica altres colles per ajudar a pinyes d'altres colles? Què no opines d'això? Jo, jo estic a favor de que les colles s'ajudin entre si. Depèn del dia i el moment en concret, donc entenc que hi hagi més o menys ajuda. Uh -huh. Um, el hàndicap de les colles petites molts cops és que potser tens els castells els has pogut assajar doncs, amb xarxa o el que sigui però no tens la suficient massa de gent, abans ho parlàvem uh -huh. que nosaltres doncs, tenim la sort però um, hi ha moltes colles grans que doncs, que tenen molt volum de gent però n'hi ha moltes que fan castells grans però que tampoc són molta gent, no? Llavors, si tens la sort de poder assajar bé eh, les construccions, que el nucli de la pinya de Folra el tens bé, que el tronc també però et falta una mica de gent, jo no trobo malament a les places, sí que si són els teus castells més bàsics, ara per pensar en cap grossos. no? Mm -hmm. Que dèiem, si sí, són els seus castells bàsics de nou així, doncs que ells facin pues, amb la gent que són, però si han d'apretar una miqueta més, això també fa gran a la plaça, Totalment. vull dir, agrada al públic, no al final vas a veure castells, com més, bueno, com més grans els faci la colla que els està fent, sigui la gama que sigui, doncs millor, o s'intentin superar. Donc jo no trobo malament que ens ajudem dintre d'un límit está claro, está claro. que no sé on és el límit, yeah. però dintre d'un límit no, no ho trobo malament. Mm -hmm. Hem, també... Ara poso un jardí, ah, però fota -tí, fota -tí. molta gent critica el que fa, llavors hem de ser una mica conscients del que del, vull dir el, del que diem i el que, i el que anem dient mm. perquè al final totes les colles amb més o menys mesura algun cop han ajudat a les altres colles siguin amigues, siguin perquè volguin que la diada sigui més gran, que aconsegueixin el repte que es proposin mm. però és que és no, veig, no veig res dolent no, jo tampoc entenc, depèn hi vegades que podés no dic nosaltres, no ho sé, vull dir, en general, que podés ser superat una mica el límit, ja et dic, no sé és el límit, mm. llavors, però depèn d'aquí de és un límit o un altre. Jo, malament, no ho veig. Un altre meló. L'obrim? Sí, clar. Santa Úrsula. <laughs> Uh, jove i joves i vella de, de Valls aquí vam... entenc que no s'ajudin eh? aquí sí. ho tinc sí, després parlarem de si xiquets i nois s'ajudarien també a, a plaça però això ja, ja ho parlarem després vam parlar dels xiulets rebuts per, per Caselles de Vilafranca només entrar a la plaça de Toros de Tarragona, la TAP molta gent va opinar sobre els vers amb faltes de respecte incloïdes. aprofitant que tenim aquí imaginament del que, que, que, que et dèiem no? que va vas veure Santa Úrsula tens o vols dir quelcom el respecte del que va passar en aquesta diada tan estranya? Bueno, puc dir, segons la meva opinió sí, puc, puc opinar, clar, això sí Marta jo, jo, si jo hi era um, a mi m'agrada molt anar a la Pastelblat a veure Castells al final el que es, la, la rivalitat que es viu allà pues, a pocs llocs es viu m'agrada, la realitat sana i bueno, ells a vegades no la tenen gaire sana però bueno, dins del respecte m'agrada el que passa que hi ha límits que no pots passar cap de les dues colles eh? penso, en general hi ha límits que no pots passar i tu al final estàs representant alguna que no ets tu estàs portant una camisa de la teva colla que en principi és la que estimes, respectes de la... llavors depèn de quines actituds doncs no... Mm. Doncs, Bé, bueno, jo, no, bueno, jo no les toleraria lloc ni en colla ni lloc. Això per la banda de, de, del, del pique que hi va haver. Si vols entrar més al tema que també es va... I a, a sí. tot, Marta, ja ho saps. Ja, pregunta és aquesta? Hem, he llegit molt també el tema... Bueno, i allà també es va parlar. El tema d'una colla marxés, l'altra no, i que sigués fent castells. Bé, bueno, un per tot se'ns va ploure. Mm -hmm. en la colla que hi havia acabat ens va venir a preguntar què fèiem i li vam dir que que, que no, ens esperàvem, uh -huh. clar, vull dir, nosaltres havíem d'actuar. Uh -huh. No haguéssim, vull dir, hagués anat la diada molt bé, també ens haguéssim esperat. Al final, nosaltres entenem que s'han d'acabar les diades, o sigui que és veritat que amb, amb dos dits de front, vull dir, no t'has de ficar a fer castells plovent a Botgebarrals o mil coses, per a la diada i posseguir jo no ho malament. Eh... Um, això el, el, amb, la, amb el, el pic aquest que hi va haver de que uns martessin l'altre no jo crec que al final es, el respecte ja no és per l'altra colla sinó per la gent que t'està veient llavors ens mm. doncs, esperar-te ni que no vulguis fer res més esperar-te fins al final de l'actuació la, doncs ho bueno, trobo que, que t'hi has de quedar estic d'acord no, a veure, amb aquest tema de... Jo no vaig veure... Hi no vaig... vaig molt sovint a Santa Úrsula, uh, aquest any no hi vaig anar, a l'última hora vaig decidir que no. Sí que vaig anar a vila Rodona a veure l'última les... diada de les dues colles, ara després en parlarem del presunt de Pilar de Set que ja volíem fer. Pre... Bé, bueno, al final va... que, van tenir que problemes, que el vo... però... El, teni... bueno, el volíem fer, sí. És perquè vaig parlar a l'últim segon quan muntava, anava, no, ja, que estava amb el Pere Bolet dels Castells d'Eafra, que també que tocava la graa, i vaig anar veient bastons amb el algú. Va aparèixer per allà i Bojordà i uns quants sí. més també dels versos, per cert. sí. sí. I, I el Pere Aulet diu, vols dir que ho faran? Dic, un noi de, la, de les joves de baix que conec, li vaig preguntar, i diu, ara torno. I diu, sí, sí, el fem, perquè s'havia anunciat que era així. I el mateix que us va passar a mica com el Pilar de Nou a vosaltres, doncs a l'últim segon algú de, de dalt de tot del, del castell no va decidir que no volia pujar. I de fet tal va ser així que quan van fer finalment el Pilar de 6 va passar per allà un home de la goia important de la tècnica i va parlar amb un altre i va dir què passarà. Diu, no volgut pujar. I ja està. Definitivament el volien fer, per sorpresa, aquest Pilar de 6 sense for en fi, doncs amb aquest tema de Santa Úrsula de Baix i si plou o si no... Mira, l'any passat a l'Arbós van tindre una diada caòtica també de pluja aquí a l'Arbós. Però si has mobilitzat a tanta gent, per poc que puguis, amb una mica de, com diu la Marta, amb dos dits de front, una mica de seny, doncs ja que ha vingut tanta gent de fora de fer castells aquí a l'Arbós, hem de mirar de fer-ho com puguem. Sí, però no puc d'allà, però a la diada que va haver-hi que va haver la pluja... La colla que l'altre dia Santaurs la volia acabar la diada aquí no Molt, no ben, vist, Marta, molt mm -hmm. ben vist, Marta, molt ben i tens tota la raó i ho sé de primera mà, que es van negar pràcticament a voler actuar. Sí, eh? sí, sí, sí. És, és que es té tota bueno, la raó no, la Marta. No, no sé si van negar-se, però sí que no ho veien del tot clar, no, clar, no, no, no, no, no van ser els que van dir no, fem fem-ho de totes, totes, ni molt menys. Vull dir... Com m'agrada tenir la Marta aquí, eh? Sí, sí, com sí. les deixa anar. No, ara ho ha dit sí, perquè són anècdotes concretes que van passar i es van dir aquell dia que van ser algunes fora de lloc i tot, eh? Vull dir, mm. però no ho explicarem aquí ara, no cal. No. Doncs total... Uh, la diada es va fer, uh, però vull dir Uh, és que és complicat, aquí tots sants vull dir, he estat moltes diades aquí tots sants i és la tardor i pot ploure, vull uh -huh. dir, ha plogut més d'un any ha plogut, saps, aquest vull dir i si tens, uh, saps que pararà o el que sí, doncs et pots esperar un moment vull dir, ja no ve d'esperar-te mitja hora més ara bé uh, si ha de fer ploure bons i barrals constantment el millor és plegar, uh -huh. en tot cas el que ha passat a baix uh, es veu que com que no hi ha un protocol acordat amb aquest sentit alguns doncs... diuen que sí, d'altres diuen que no sí, però van explicar que diu just, justament just a l'any que s'ha acordat un protocol que no s'havia fet mai, no especificava en concret això. Mm. Eh, la plaça, a veure, l'actuació, si la colla veia i vol decidir actuar, ha de continuar endavant. Eh, si, si la colla Joves vol decidir no actuar més per seguretat pels motius que vulguin tindre, doncs penso que van fer les dues el que creien més convenient. I no cal fer un pacte d'obligar amb algú a fer una cosa que no vols No, però es, podrien, però es podrien haver quedat allà per estimar-se la deia. És que aquí eh? ve la història de que la Coya Joves diu es queeixen des de fa molts anys que tenen menys joc de supluc i aquestes històries sí, que tos doncs, coneixem veritat i al també, final plorà com una mica també de intenció de de, de, de reivindicar-se de que doncs mira mira què passa quan plou com ens trobem nosaltres no? ser una mica devia ser una mica així també per part de les joves. Mm. Um, bueno, Santa Úrsula, les seves mogudes avall que sí, sí. se les arreglin ells ja cert, preu... el que va passar després, doncs el que s'ha de fer és agafar aquestes persones i identificar-les sí. i apartar-les definitivament de la colla perquè totalment porta amacal·la. un escut de la colla i això això bamos, és que no es pot permetre de cap manera totalment, inclús afegiria més no sé fins a quin punt baixar un castell o sigui, les dues, crec que les dues bandes van, van molt equivocades físicament no hi ha ja un menor eh Anar a agradi amb algú amb una llera, em sembla fora del, de lo normal però també baixar del castell agafant-te teves parts nobles també em sembla una falta de respecte, però el que dèiem, no? al final Valls no està aquí present, que s'ha reclin els seus problemes quan vinguin aquí a la taula i ens en parlarem, sí, sí. En parlarem amb ells. Marta, seguim? Seguim. Um... Més malons? No, ara anem a fer un massatget. Ah. Uh, L'últim programa que, que vas venir vam entrevistar també a la Maya Comas, una llegenda dels castells als Minyons de Terrassa, i li van preguntar què significava per ella que l'anomenessin llegenda. Will preguntararia a tu perquè tu diuen: no m'inveno res, jo no m'inveno res. Et diuen que ets un exemple que ets un referent al món casteller, que ets de les millors castelleres de l'actualitat. Inclús el meu, el meu nano gran, l'Ulisses, que aquí el coneixem, està bojament enamorat de, de la Marta. Sí, um, la Marta és veritat, es posa vermell quan et Sí, que des d'aquí li, li enviem una abraçada molt gran al meu nano. Home, i tant. Sí, home, Ulisses, t'estimem. Que és el crític... Hem de estar passant un bon moment ara, saps? Ell Després que... de dir-ho per la ràdio. Ara oi? mateix ell diu que està estudiant. M'agradaria veure això. Ens escolta cada setmana, això sí, eh? Uh, què significa per tu, Marta, que et diguin totes aquestes coses? Bé, bueno, jo crec que al final, jo ja saps com no, no penso que tant sigui així, al final uh, no, és un no, és, no és un esport cultural, que li vulguem dir individual, és en equip, uh, i a part és molt gran l'equip, llavors penso que, que bé, bueno, que, doncs, Sort, gràcies a la colla doncs, doncs, tinc la sort doncs, de poder fer castells doncs, que altra gent no pot fer o, o, o, o, bueno, o pujar més o el que sigui però penso que al final sí és, és doncs, perquè m'hi he posat i perquè m'hi esforço i perquè tal, però també perquè la colla doncs, confia en mi i, i, té, i té ganes de que ho Vull dir que penso que bueno, des de fora al final es veuen les coses diferents jo estic molt agraïda que la gent pensi així de mi Uh, al final, bueno, és un orgull i a part, um, si pensen així de mi vol dir que al final també pensen que faig alguna bo per la colla i per mi la colla és el primer, per lo tant que maco, bueno, a partir d'avui li canviarem el, no, el mal nom a la, a la Marta ja no li direm Messi, que jo li deia la Messi als castells, li direm la Itana Bonmatí als castells però amb Mar Marta en tinc prou, eh cansable, Marta Marta, com t'has passat? jo bé, que sempre, sempre bé aquí, tant, no? sí. um, de moment acabarem amb tu Passarem el torn a, als Nois de la Torre. Moltes gràcies per venir, Marta. A tu. Uh, seguim amb els Nois de la Torre. Senyors i senyores uh, de l'Arbós i de la comarca del Penedès, de Penedès. Uh, avui tenim amb nosaltres a l'Oriol i a l'Aina, els cocaps de colla dels Nois de la Torre. Els Nois de la Torre que any revalidat el títol de la jornada del concurs de Castells de Torre d'en Barra, i han carregat la Torre de Set que des del 1985 que no ho feien, que es diu aviat. Amb l'Oriol en van parlar del concurs de castells en els programes especials que van fer. A nivell d'estructures tenen assolida amb força facilitats o del meu punt de vista la gamma alta dels castells de Set. L'Oriol i l'Aina són gent jove i valenta. Aquest any es van posar al capdavant d'una colla que l'any que ve celebra 50 anys amb tot el que això comporta. Coneixem bé que han fet els nois de la torre aquesta temporada, però anem a conèixer una mica més els seus caps de colla, l'Aina i l'Oriol. Esteu preparats? I tant que sí. sí. Doncs Eduard, som-hi pel test. Fem-lo ràpid. Doncs pues vinga, Oriol i Aina. Eh, un test ràpid, el que es passi pel cap en aquest moment. Endavant. Nom. Aina. No. Oriol. Edat. 28. 27. Lloc de naixement. Torre d'en Barra. Torre d'en Dols o salat? Salat. Salat. Plat de menjar preferit. Trita de patata. La sopa. Mar o muntanya? Mar. Mar. <ríe> virtut? Mm. No, no, Una virtut teva. Otres, sí, sí. Teniu una oportunitat de passar no palabra. Passa palabra. Només una. Eh, passa a Sí, la gastes? Sí. Jo sí. no diré pacient. La, la virtut és passar palabra. <ríe> bueno, és, és un comodit. Vull <ríe> dir. <iria a> <ríe> Ara ja no hi va passar no passa res. Defecte. Mm... Empàtico Vinga, mm... Oriol, valent aquí eh, Nerviós Seny o rauja? Seny, Seny. Uh, Sou supersticiosos? Sí No, no gaire Pel·lícula o sèrie preferida? Pel·lícula Avatar mm, Pel·lícula Seven mm, Molt maca, Seny. molt, molt grup de música i cançó preferida és un cant'autor que es diu Guillem Roma i una cançó és um, el, el teu llit es la cantaràs? no, <ríe> no, no. a la zoo i a afició a part dels castells? escalar surf bé. què et ve al cap si et dic via de festa major. I si et dic ninyons de l'arboós, història? Història. Per què sempre es diu una història, Gerard? No ho sé, és curiós, eh? <laughs> però perquè som. Sempre. Som històrics. Tots els interlocutors que ens han vingut aquí, aquesta pregunta és... Que t'aclaca, eh? Què ens va dir la Marta? El mateix, eh? El, mateix. el mateix. Que, que, que, que que sí, que que sí. Però, va, ara, mou, però... sempre penso el mateix i és... Yes. Ostres, és una cosa molt d'entanyo, no? Això molt sí, d'antes, no? Sí. També vull una mica de futur, també. Sí, Podria que vingués algú i digui futur. Que ens diguin... No, no, no, no, no, no, però és curiós, és curiós, de veritat. Continuem. Referent en... casteller. Un referenteu castellà. Com a persona? Uh -huh. o... Un referenteu dintre el món casteller. Mai m'he parat a pensar, realment. No, no en tinc cap. Jo diré l'Eloi Girol, que és el nostre cap de tronc. Tres de 9 sense folre o tres de 10 amb folre i manilles? Tres de 9, net. Sí, igual. Primer record casteller. Ostres, a, a la cerca a Vila Infantil dels nois de la Torre la Torre d'en Barro a Un 3 de 7 que vam fer a la plaça de Braus, un any que vam tenir molts problemes a la colla Molt bé. Preferida. Plaça preferida Plaça de la Vila Actuació que més t'ha agradat a, la, la Santa Rosalia sí, Santa Rosalia també Actuació somiada de castells o... mm -hmm. una actuació somiada per tu home el, el 4 de 8, torre de 7 i pilar 6 i, I, i, i més I, i bueno el 3 de 8 sí. Ai, que <ríe> Va, igual posant <ríe> traces el que toca millor el castell fet bueno, la, la torre carregada si no el, el 7 de 7 amb agulla el 3 per sota 7. castell que t'agradaria fer Descarregar la torre de 7 El 4 de 8 Maco, maco Colla preferida a part de la teva Jova de Tarragona Jo de Tarragona M'agradaria que us mulléssiu És una pregunta que s'ha fet sempre I no està fet amb mala intenció Però som humans Colla que no et cau gaire bé Em sap greu, i la Franca no, no. <laughs> I la Franca també Ah, mira que bé, l'espero Bé, bueno, bé, bueno, bé bueno. eh? Però està, està, bé que es mullin. Sí, està ja va, bé. És que és així dirà. Ja bé, està bé, està bé. No, mar, hem de dir-ne una, no. No, de dir una no? sí, que ens caiguin malament a no poder-los veure. Ja va. Ah, els característics del nostre programa per això ens agrada el mambo. Eh, sí, sí, continuem. Exacte. Millor record casteller. A guanyar el concurs. El primer tres de set persones que vam haver de fer dos vegades. Molt maco. Concurs de castells a favor o en contra? A favor. A favor, sí. Castell que m'està impressionat. Mm... Jo diria la torre de neta. El tres de nou carregat. Tornem a obrir meló, Gerard. Hi haurà castells d 11 pisos? Pot Pot ser. Igual, però van treure aquest article a la revista de Castells i amb les dades que donaven, complicat. Va, deixem-ho aquí. Sabríeu dir-me a quina població està documentat el primer Castell? Mm, no no t'ho sabria mi... Em sona calarbós, no? Hòstia. Iepa. Mm. Eh, Hòstia. Iepa mm. l'Oriol. Uh, primícia. Primícia quarts amunt. Aprofundits una miqueta més, sisplau. Ens hem quedat bocabadats. Em sona alguna de que em van dir, que hi ha documents que acrediten de l'any... 1730 Bueno, que... per qui van bueno, les els tiros 1770 1770, l'Oriol hem de recordar que avui Uah. ha vingut aquí i s'emporta el, el lot perquè va ser el que va guanyar la porra del concurs de castells, va dir que guanyava No és de la Torre, que guanyava Castells de Lleida que, que guanyava Castells de Vilafranca i s'ha emportat la, el lot d'embotits Bondó, que l'hem obert i estem salivant, fa, jo fa com un parell d'hores ja que estic salivant, l'Oriol en sap Sí, però l'ho ha obert tancat molt ràpid, ara. Ja, és això, ja és ha, això. Fet, ha fet pim gràcies, i, i, i anem cap de la ràdio. I per acabar, ja, sisplau, uh, acabeu la frase. Els castells són... Uh, Legenda. Tradició. Moltes gràcies. Doncs ara ja coneixem una mica més a l'Oriol i a l'Aina... Ens agradaríeu com a cocaps de colla que sou dels Nois de la Torre que ens feu una mica una valoració de la, de la temporada. Com ha anat? Bé, estem molt contents. No només pels castells que hem pogut fer, sinó també la gent que que ha vingut a donar un cop de mà. Hem crescut, um, ja sigui, amb, amb massa social. I castellerament, vull dir, estem molt contents. Vam començar... Um, a reformorar-ho tot amb l'equip que hem format, uh, començant a, a mirar coses ja cap al futur, i ostres, la primera diada gran que tenim, que és a Sant Joan, a Bajamar, vam poder ja tirar un 5 de 7, i ostres, um, jo crec que la colla s'ha cregut de que hem volgut fer un canvi, s'ha notat i ho valorem positivament. Sí, no, no ho tinc molt més a afegir. La veritat que quan ens hi vam posar pues, tampoc sabíem molt què esperar-nos. Portem ja uns quants anys en aquesta colla i ens has hem vist de tots colors, de veure que sembla que triem amunt però no acabes de donar el pas que et falta i la resposta de la colla aquest any ha sigut molt bona. Ah, estem molt contents i molt agraïts de tots els que ens allí el seu temps cada, cada dia. A eh, Nosaltres creiem que a nivell de massa social la colla ha fet un pas endavant, és una mica el que deies, no? Això ho sí. hem vist nosaltres. Creieu que el canvi de local ha servit d'empenta per sumar noves camises o, si més no, recuperar-ne? Sí, sí, sí, molt... I, sí, perdona, Oriol, eh? jo crec que, des del meu punt de vista, que era una, una, una aposta una mica arriscada, perquè al final el local dels nois de la Torre estava al centre de, del poble, era un local petitó, però estava al centre. El local que tenen ara està a les afores de Torre d'en ja quan has d'agafar el cotxe, que ja no vas caminant, sempre fa una mica de por, no? Però sembla que us ha servit i cap a, cap a bé. Sí, no? El, el, els dubtes aquests que comentes els teníem en un primer moment, però sí que si algú alguna vegada, pel que sigui, sí, he vist el nostre local... És a dir, nosaltres prim, vam estar uns anys que teníem un local a prop del que hem tingut sempre, que ja era una mica més gran i ens permetia assajar còmodament, però el local que hem tingut des de l'any eh, 1997, crec que és, Eh, són de pati d'assaig són 40 metres quadrats o, o menys i clar, encabir la gent que era amb l'assaig previ al concurs ha sigut literalment impossible mm -hmm. amb el que sí, ens ha, ens ha donat la vida aquest local uh, l'any que ve, 50 anys què n'espereu l'any que ve? i a part de què n'espereu avui uh, que em dongueu alguna primícia qui vulgui? Bueno, primer que vingui més gent, mm -hmm. vull dir, al final sí que fem 50 anys, però volem seguir creixent, volem seguir fent castells, doncs una miqueta més, no?, apretar una miqueta més la gent perquè s'animi i que es creguin que, que, ostres, portem 50 anys, que mm. no... Es diu molt ràpid, però oh, no, home, hem, les hem passat de totes maneres als nois i ara que veiem que hi ha com una motivació és que, no sé, 50 anys... No sé, jo estic molt il·lusionada. Home, clar, molt, molt. Sí, no? El mateix. Fa, bueno, doncs quasi que es, des que es va formar la colla que es sumien els castells de Vuit i poder-los portar l'any dels 50 seria tot un luxe. I sobre les primícies que preguntaves, uh -huh. hem estat parlant amb el president i no ens deix dir massa cosa. No. No. <laughs> massa cosa. Uh, farem diferents actes, la idea és fer algunes xerrades... Amb i a part allí també mh, alguna possible diada que estem mirant mm -hmm. però de moment està tot encara així... Senyor Gerard Canelles uh, ets un ranci, ja t'enganxarem ja t'enganxarem, ja no et preocupis bueno, Una cosa sí que podem dir, que ja tenim el logo ah, vale. del 50 que ja, està penjat a les ja xarxes votat. Sí, està votat vale. i presentat Molt bé, queda dit, Gerard Canelles ets un ranci <laughs> uh, Llavors l'objectiu de l'any que ve a nivell casteller m'imagino que descarregar la Torre de Set i plantejar-se Castells d'Avui Sí. S'han sí. sí, sí, sí. aquest... fet proves d'aquest aix d'avui o no? Uh, a... Bé, bueno, sí, alguna proveta hem fet. Algo fet, sí. sí, sí, sí. Bueno, aquest últim mes, que ja estàvem una mica més relaxats després mm. de, de concurs, ja hem començat a posar l'ull a l'any que ve mm -hmm. i hem estat fent proves que, que estem còmodes. Que pinten no bé. Gerard, ja s'estan deixant anar, eh? Sí, mica, Ja tenim alguna dada, ja. Un mica, un mica, mica, ja. mica, mica. Uh, Concurs, uh, el concurs de Torredembarra. Quan van fer el, el pre i el post, que van entrar les 12 colles participants al concurs de Torredembarra, les colles consideraven que la plaça es va quedar petita. Com ho veieu vosaltres? Uh, com es podria millorar això? És cosa de la coordinadora, cosa del concurs, de l'Ajuntament, dels nois, de qui? Esteu d'acord amb el que diuen i com es podria solucionar això? Bé, sí que potser comença ara a notar-se que podria arribar a quedar-se petita en... Nosaltres ho comentat perquè al final la, la diada que estàs es, es porta des del concurs de Castells en sí. col·laboració amb l'Ajuntament i arrel de que nosaltres érem els organitzadors del concurset pues, ens hi deixen prendre una mica de part i per ara no hi ha previsió de canviar de localització, però jo crec que veient com pugen les colles i com avançarà això cap a un futur si tot segueix igual de bé, a ah, tocar a plantejar-se potser en els anys buscar una nova localització. Sí. Clar, és que parlàvem les colles i ens deien... Clar, de, de... Cers, tu sabràs millor que jo parlàvem del concurset i, i les colles no bellugaven tanta gent parlàvem en qualsevol colla i la més petita portava 150-200 persones a plaça Clar, la plaça al final no és molt gran i si 12 colles porten 200 persones eh, no s'hi cap, és que són números. No, perquè en aquest sentit potser serà replantejada que siguin menys colles potser a l'hora de la vida. Sí. Perquè... O perquè limitar-ho no es podrà limitar en aquest sentit. No, això que parlàvem I aquell jo dia penso, amb la jo Marca. Allò que ha de ser aquest. Per tant, aquí hi ha d'haver un plantejament de... Menys. Pensem, per exemple, que si a la plaça de Toros el diumenge fossin 20, 20 colles, oi que no pot ser? No pot doncs, Per tant, es va reduir aquest nombre perquè, que tot i així està plena la plaça, eh? no pensem, eh? Mm. Però potser perquè és el més correcte, vull dir, el que no pot ser és que no hi hagi un gran nivell de seguretat, potser, no? Perquè si no pots passar, estàs tota l'estona uns sobre els altres, el que sí, només s'apinya la gent quan fan castell simultàniament, suposa que sí. hi ha una mica d'espai. Jo, jo he anat molts anys a Torrembar a fer castells i això i no estava tan apetat com ara les mm. colles han crescut i ara hi ha realment un moment que dius hostes ens hem de plantejar potser doncs, fer un canvi, potser un o dues colles menys, no sé i sobretot ja no ja no només pels castellers sinó pel públic no? al final els castells el fem és també clar, pel públic és clar, la és aquest és un gran problema, no pot haver-hi públic mm. és que només les colles ja ocupen tot l'espai, per tant és que ja Totalment. ja és una cosa que... aquí a mi vaig trobar amb la meva persona, que tal com li deia ara amb l'Oriol, eh, vaig de dificultats importants per poder entrar com a públic mm. vale? anàvem a Radio Arbós i és que no vam poguer entrar bueno, d'aquí dos anys com que aniràs com a castellà no aquest problema el meu fill sempre té alguna sortida sempre i ja està um, relleu eh, parlem de no riu, no. És, la Mar, és la Marta no? bueno, bueno, bueno. parlem de relleu generacional a la colla um, aquest any heu tingut un relleu tant a la Junta Tècnica com a administrativa Parlem de, dels nois de la torre els nois de la torre és una, una colla de poble gran o de ciutat petita amb el que això comporta um, caps de colla legendaris arriben un equip de, de joves que es fica al capdavant de la colla i diu això ho tirarem endavant ha sigut complicat això jo crec que no, sempre que m'ho pregunten jo sempre dic que no, perquè és, hem fet un equip que està molt fàcil poder gestionar-ho i hem parlat molt les coses i potser també ajuda molt ser co caps, uh -huh. de no només tenir la responsabilitat tu, sinó um, poder-ho compartir i anar tots a una, no? Um, estàvem motivats, no? L'Oriol l'any passat era segon cap de colla jo era cap de canalla em parlava moltíssim i bueno, l'Oriol em va proposar de tirar endavant aquest projecte, jo vaig dir que, que sí, si ho, feia, si ho compartíem, i, i ostres, ha, ha anat bé. Ha funcionat. Ha funcionat sí. molt bé. A més, també s'ha de dir que les anteriors juntes tècniques que hem tingut, eh, la majoria d'elles han estat molt presents als assajos mm -hmm. i ens han estat aconsellant des del primer dia, donant-nos un cap capdeme amb les coses que igual no duiem tan bé i la veritat que no, no costarà. Sí, els consells sempre hi eren, i els escoltàvem i i bueno, s'agraeix també l'experiència que tenim. Aquí la taula també tindrem una futura cap de colla als castellers de Vilafranca i eh? perquè la veig així, com, com molt atenta el que esteu dient, està agafant <laughs> idees per... Um, què us va portar a emprendre aquest repte? Perquè al final és un repte majúscul. Què us va, què us va portar a tirar un davant? Doncs jo crec que una miqueta les ganes de, de voler més. Al final... Um... El, hem tingut cap de colles que han sigut molt bons, però igual al el temps se'ls hi havia diguem com passat, ara han entrat les noves tecnologies mmm, sense que nosaltres de ara tampoc siguem aquí els que Clar, més sí, tecnologia sí. apliquem a l'assaig, eh? però sí que és veritat que veus altres colles, sobretot nosaltres que pues, havíem estat a la universitat fins feia poc, havíem vist com es mouen les colles universitàries, altres companys que també han estat molt ficats en colles universitàries i veiem que potser podíem aportar un punt d'innovació a com es duien a terme els assajos, com... És molt com diferent, Oriol, una, com es porta una colla universitària, com es porta una colla tradicional, diguéssim. Mm, jo crec que entre colles universitàries grans i colles tradicionals grans deu ser relativament semblant perquè mm -hmm. al final gran part de la gent que conforma les tècniques i, i tal de les colles universitàries ha begut molt de colles grans o potser no tots però n'hi ha que si sí. És que és un món que desconec totalment la de les colles universitàries <ríe> És un malo que un dia hem d'obrir aquí eh? de portar alguna colla universitària Ja no està, té de colla universitària dels sí. emboirats traubic de I és que veig una moguda, clar com, com que viuen en un món paral·lel. Però volia... Jo he estat amb els arreplats. Ah, sí, eh? Sí. Ah, doncs mira, un dia, un dia en parlarem aquí. Sí. Només para... para... la... coneix para... la camisa verda, a la barra. Sí. Ah, sí. portes... ah. Verda que toquero, verda. Ah, va, seguim, seguim. Um... Creieu que el fet de, de ser jove, un cap de colla, o caps de colla joves d'edat, fa que costi més que us respectin o no, no heu tingut aquesta sensació? Jo crec que no, que ens veien amb aquesta motivació i aquestes ganes de tirar endavant, que... A veure, hem, sí que hem tingut uh, gent doncs, que sí que ens ha apoyat moltíssim, hi ha gent que els hi ha costat potser més entrar-hi una miqueta més, però realment ha estat, ha estat fàcil, ens han respectat molt i és això, escoltàvem molt els antics caps de colla, eh, antics eh, presidents per donar un copet de mà, no?, de donar la seva opinió i la seva visió i anar escoltar -ho. Sempre tenim les, les portes obertes per tot tota comentari o maneres de potser de veure d'una altra manera. Uh -huh. uh, sempre estem oberts a sentir el que necessiti per la colla, sempre. I una de les grans diferències que he vist aquest any de, dels nois respecte a anys anteriors és que jo tenia la sensació de que els noves traien els castells per nassos. És a dir, fèieu, traieu el 7 de 7, traieu el 5, però no quedaven estèticament macos. Sempre passava alguna regla que... Sempre passava alguna no? I considero que aquest any heu fet els castells i a part els heu fet macos. Què heu treballat perquè quedi així? Teniu la sensació que, que, que us he dit? Sí, sí. Sí, eh? sí no, jo crec que una miqueta ho comentàvem abans de les noves tecnologies, pues el fet d'aplicar Pues, més preparació als assajos poder, poder tenir suport informàtic durant l'assaig i tal, el fet que puguem fer més castells a l'assaig i per tant al final aconsegueixes que al fer més proves i poder corregir i gravar proves que no t'estan anant bé i anar corregint amb el vídeo i tal ens ha ajudat a millorar en aquest aspecte mm -hmm. uh, Ara estem al plató amb colles històriques, Vilafranca que va néixer l'any 48, Millons de l'Arbós el 52, els nois el 78 58, sí. Hòstia, ara, ara me'l pillaré per tot arreu. Ara. 58, els nois al 75... Mm -hmm. Què en penseu de les colles de Nova Creació? Afavoreixen o perjudiquen el món casteller? Mm -hmm. Depèn de la colla, sí. suposo. Depèn de la colla? Sí. I així, a termes generals, clar, ara parlem que hi ha 90 i pico colles a la, a la Coordinadora de Castells. Són moltes colles. Um, creieu que això afavoreix o perjudica el món casteller? Jo crec que en general l'afavoreix al final <coughs> al final en, en, en, estan sortint colles en zones on els castells igual no són tan tradicionals no s'han vist tan sovint i, i això fa que pues, més gent pugui disfrutar dels castells i arribin a més llocs colles internacionals per una banda i després, per exemple, com el cas de Malfargats del Pallars uh -huh. colles així que potser apareixen en zones on pues, no s'hi veuen tant colles castelleres i pues, acosten a aquesta tradició a més llocs del món. Després, pues, bueno, està també l'altre vessant potser de colles que puguin aparèixer com a reacció de eh, mogudes internes dintre de colles i això sempre he pensat que al final són coses de treballar dintre de la colla si remem tots a una som més forts que si remem de 4 en 4 Estic d'acord, Oriol El volia Sí, fer només tota una tinc una pregunta parlant a Oriol com a curiositat com, és, com creieu que vas vosaltres us agedeu una colla així com a tècnica que passava per un bon moment realment les coses com són vull dir, això està molt bé, que és ideal per mi perquè plantejar-vos que no hagués sigut així la situació aquí és en te vaig, Oriol, per això arrius imagina la crítica de la gent veterana, ah, totalment que a... sé de què parlo aquestes històries heu tancat moltes boques, suposo, perquè alguna persona sempre pot haver de... Ostres, aquesta caralla, vols que ho sabran fer bé? O que sí? I clar, veien a l'espectacular resultat, heu millorat el que ja estava bé, encara. Està molt bé. Quines sensacions heu tingut aquest any davant d'això, no? Crec que cap dels dos ha volgut callar cap, cap boca perquè hem anat a la, a la feina. Però o sigui... sentiu un mica de rum-rum, suposo, algun dia, o, o què? potser algun dia que algunes proves no acaben d'anar bé o que no acaben de gent de agenda, potser veure-ho nosaltres sí que hi creiem i que potser sí que hi ha algun comentari però és que mira som formiguetes l'Oriol i jo i l'equip també ha vist que hem pogut tirar amb això i que és el que he dit no? que potser no ens donaven molta confiança però a poc a poc han anat confiant amb nosaltres Exacte. per tot el que hem estat fent I, sí, sí, sí. No sé, els... mm. és el que dic jo crec que ens han ajudat més molt bé, molt bé Oriol, Aina I si, i si la gent ajuda el resultat és el que teniu que és molt bo és així. Sí. Um, moltíssimes gràcies uh, heu estat a gust I I us ha agradat l'experiència? Oh, repetireu? I, i portarem el ja i l'estirem de, les de les orelles Això, això. <laughs> moltes gràcies, no és de la torre I per últim tenim els guanyadors de la jornada del dissabte al concurs de castells, els castellers de Lleida. Què tal, Marc? Hola, bones, què tal? Com estàs? Molt bé, estic d'aquí, de, de Lleida. Um, castellers de Lleida, que estaven un moment dolç, recents guanyadors de la jornada del dissabte al concurs, per primer cop, um, com us sentiu? Bueno, eh, orgullosos después de, de 30 años, bueno, eh, aprendrá a valorar el el y los los bonos y las coles de de aquest, de, de aquest 30 años, la verdad. Mm -hmm. Um, hem de dir abans de, de seguir que aquí van fer una porra, aquí a Quartzamunt, i tothom va donar com a favorit a la jornada el dissabte a Vila de Gràcia. Només l'Oriol Nin, que uh, el cap de colla de, dels nois de la Torre, va encertar. Anau de tapats, però um, realment creieu que teníeu opcions a, a, a guanyar? Sí, les opcions hi eren, però sabíem que havia de passar moltes coses i nosaltres tampoc ens ens vam posar al cap a, a, a guanyar Nosaltres anàvem a, a plantejar-nos allà els castells que, que teníem, nosaltres vam dir a la colla que, que faríem quatre castells i, i anàvem a, a això. Després mmm, molts factors s'havien d'alinear perquè nosaltres acabéssim en el concurs. Òbviament Viladegràcia tenia el, el clar favorit de, de guanyar el concurs, però bueno, a vegades els castells són com són i, i a nosaltres ens va jugar una... Bueno, a favor tot, tot com va anar um, A part de, de guanyar el concurs um, hem de recordar que a Lleida també s'hi fan castells en parlàvem els companys de, de Figueres i sembla que al final només castells se'n facin a, a la zona diguem-ne tradicional no? què significa, ja no per, a nivell de colla sinó a nivell de ciutat què significa per Lleida que esteu, esteu allà al Far West, que sembla que, que sigueu els oblidats, però què significa per la ciutat de llei de guanyar el concurs de dissabte? Bueno, jo crec que ha sigut una de les coses eh, més positives que hem tingut de guanyar el concurs de dissabte. Eh, el fet d'haver guanyat i d'haver... que s'hagi somat tant d'haver guanyat el concurs... i que la gent de Lleida pretendia no sabien... Ni, ni que havia una colla castellera, com aquell que diu. Uh -huh. I de repent vam començar a sortir... a, a les notícies, als diaris, entrevistes... Eh, rebudes a l'Ajuntament... tots els nostres patrocinats també es, es van despertar... Eh, bueno, ha sigut una de les coses més positives... d'haver guanyat el concurs, de dir... fer un cop de puny a taula... A, a Lleida i de dir que hi ha una colla castellera, que estem aquí eh, i que, que, que ens un compte de, de lo que tenim a, a la nostra ciutat, que també és molt valós. Totalment. Al final també vau moure 700 persones, si no m'equivoco, a, a Tarragona pel concurs. Moure 700 persones des de Lleida a Tarragona, de n'hi que va significar això per vosaltres? Un orgull, imagino. Bueno, tot s'ha de dir que nosaltres des de Lleida com a tal, jo crec que vam moure unes 200... 50 camises mm. i unes 100 persones més d'amics i l'altre eren doncs, colles agermanades o colles a amigues que, que ens venien a ajudar com, com no, a no, la torre també van tenia alguns, per tant gràcies a tothom que, va, que ens va venir a ajudar també. Si has quedat molt bé ara Marc perquè podries haver, haver tret pit aquí dient si sí, nosaltres vam portar 700 persones des de Lleida però ets un tio humil vull dir molt bé, molt bé um, podríem dir que Lleida no és una ciutat amb molta tradició castellera sí que has dit que, que porteu 30 anys però jo he viscut a Lleida un parell o tres d'anys i, i sí que es fan castells universitaris, i sí que teniu una, una gran colla uh, una colla gran a Lleida però Lleida és una ciutat gran i no hi ha aquest moviment casteller que no? on hi d'altres ciutats. Um, com, no, com va arrencar tot general, aquest projecte? Jo crec que en general tenim el problema de, de, que la cultura aquí a Lleida també es forte molt poc. Aquí nosaltres sempre diem el mateix, a vegades eh, és festa major i és font de la festa major i la gent marxa, prefereix marxar de vacances que no pas quedar-se a Lleida. Llavors, per canviar la cultura has de canviar-ho tot en general perquè la, perquè la colla creixi hem de canviar com la, la forma de veure la, la cultura a Lleida. Mm -hmm. És un dels problemes que, que tenim, que els hi passa a totes les altres associacions i ho veiem tots. i bueno, és una cosa que, que estem intentant canviar perquè som una ciutat eh, gran però que el tema de la cultura no el porten massa bé i per això també ens afecta en però també eh, penso que és bueno, una de les coses que es poden canviar i que estem en elles Aquell que sí que, que es belluga és l'aplec del cargol això sí que és una autèntica sí. aliada, Marc, eh? Això sí, això sí que és fort. Aquí porte. sí que hi va Però, la gent, eh? És un altre, un altre món. Sí, sí. Um, volia parlar també una mica de, del ressò mediàtic. Um, per aquí poc se n'ha parlat de, de que Lleida va guanyar el concurs a dissabte. Parlem de ressò mediàtic, doncs els mitjans, no? Mitjans de, de ràdio, de televisió... A què opines Perquè al final va guanyar la jornada dissabte del concurs de Castells poca broma. Què n'opines que no se n'hagi parlat? Potser per aquí a Lleida sí, eh? faltaria més, però per què no se n'ha sentit molt. Què n'opines de tot això? Bueno, eh, al final el que els mitjans de comunicació i el bueno, que publiqui la gent, mm, nosaltres si publiquen bé i si no també. Nosaltres com a colla som conscients que hem guanyat el concurs ens va donar un plus com a colla de creure'ns que, que som una colla gran que estem, que estem bé ara mateix i per encarar el segon tram després que se publiquin coses o que hagin fet poques entrevistes doncs, mira em sap greu per, per no, no ells per no nos convidat però mm. bueno no hi puc fer res al respecte això. i per tant no, no ens hi ficarem a, a, a ratllar-nos per, per això i següents reptes uh, us hem vist ja fent folres fent el set de vuit, atacant, atacant castells de nou pisos. Creus que és una, una opció viable de cara a l'any que ve? Bé, bueno, jo crec que hem d'anar eh, passet a passet. Vam fer alguna prova de tres, vam fer alguna prova de cinc, també, i anàvem fent poc a poc, però sense buscar-nos. Eh, tampoc hem de, hem de tirar coets, que mirant la temporada que hem fet ha estat molt bé, però només hem fet un 3 de 8, només has fet dos sets de 8 i has descarregat una torre de 8 i has carregat una torre de 8. Per tant, eh, de cara a l'any que ve hem de com, solidificar tots aquests castells, de dir, els el tenim bé, eh, atacar el 5 de 8 si podem, i si la gent respon i som genaçats, pues, bueno, començar-se ja el, el 3 de 9, que és, aquesta és la idea de l'any que ve, o el següent, que acaba la, la meva candidatura, és a dir, atacar tots aquests castells. Però t'ho dic, dependrà molt de, de la gent. I no és lo prioritari, sinó que el prioritari és assentar bé tots aquests, aquests castells de la, la gama alta TV8. Molt bé Marc, doncs bueno, abans d'acabar, perquè has vist que avui anem amb el temps justíssim uh -huh. um, moltíssimes gràcies moltíssimes gràcies per atendre'ns volíem fer un programa diferent no? que que estiguessis avui a la taula amb nosaltres els tres guanyadors de les jornades del concurs de castells però ha passat això al País Valencià i lògicament el nostre cor està allà, però de totes maneres moltíssimes gràcies per, per estar amb nosaltres Hola, El Francesc et volia comentar alguna cosa? No, volia comentar, ara que ha parlat de Folres, o ha parlat de Folres, sí. volia recordar aquest programa, perquè l'1 de novembre va morir el Francesc Pinyes, uh -huh. que va ser l'impulsor dels Folres, on ara bon els castellers de Lleida, per exemple, uh, provar els castells. Doncs, només donar mica de record, i, i escalf i suport també a la família, bueno, ja fa uns dies d'això, però la Goya ja veia que és una gran pèrdua, el Francesc Pinyes el coneixia personalment, uh -huh. uh, va ser premi trajectòria a Castellera a de castells el 2012, i creu de Sant Jordi al 2013, i va ser el recuperador, des de jove de, dels forres castellers quan ja s'havien perdut, perquè antigament ni deien suports a no mm. ni deien forres el nom, i va, sol devien inventar pinyes i companyia de la Goya bé en el seu moment, No hauria de recordar això va fer gràcia quan he anat als forres dic, ostres, pensat, no ho anomenat i s'ha recordar totalment el programa Castells d'una persona tan important dins aquest món Doncs aquí queda una salutació a la, a la família un escalf, sí. faltaria més Marc, moltíssimes gràcies, anem parlant a Que vagi gràcies. bé, maco Vinga, adeu Qualsevol! Bé, bueno, doncs ens ha tornat a passar el temps volant aquí a la taula. Ens queden dos minuts. Uh, sempre ens passa el mateix, una hora i mitja, i sembla que, que passi mitja hora. Com heu estat a taula? Molt bé, jo he passat molt bé. Molt bé, sí. I molt bé com sempre. Sí, el francès què tal? Bé bé molt, bé, molt ben acompanyat com sempre. sempre estem ben acompanyats aquí. Bueno, abans d'acabar, a Nois de la Torre, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Estem molt contents de com usar la temporada, però sobretot per vosaltres dos, perquè sabem que és complicat, és moltes hores de feina, d'alegries, però també de, de molts enfados um, i ha tingut el, el seu resultat. Així que moltíssimes gràcies i ens veiem l'any que ve seguríssim pel 50è aniversari a celebrar-ho. I, I tant. Que vagi molt bé. Marta Balló, carinyo meu, uh, dels castellers de Vilafranca, un plaer que estiguis aquí a la taula, com sempre. Moltíssimes felicitats a Castelles de Vilafranca per la temporada que heu fet, campions del concurs, descarregant el 4 de 10 per primer cop a, a Vilafranca. L'any que ve, a Pilar de nou, maleït. L'any que ve més i millor. No li diguis maleït i encara agafes. Sí, a veure si li fotrem aquí el malfari. No, ben, no. Moltíssimes gràcies, Marta i els meus companys, Francesc, que ens veiem de a a Saig, sí. Eduard, ens veiem de Massaig. No, Recordar que aquest diumenge tenim dia de Sant Vicenç dels Horts, amb els nostres fillols carallots. A les 12 del migdia. I el diumenge domenja que ve, última diada de l'any a Vilanova i la Jaltru amb bordegassos i castellers de Castelldefels. Us esperem dijous que ve a Quarts Amunt i demà de 10 a 12 més o menys al local d'assaig, al carrer Hospital. Fins la setmana que ve, Quarts Amunt!